Вісім. Я якось не замислювався, але, звісно, ми на землі були знаменитостями. Перші ветерани, які повернулися з війни. Генеральний секретар зустрів нас в аеропорту імені Кеннеді, і нас закрутили у тижневому вихорі банкетів, прийомів, інтерв'ю і всього такого. Це було приємно, але й копійка капала. Я заробив мільйон кілокалорій на Time Life Лайффакс». Та землі ми толками не побачили, аж поки ажіотаж зменшився і нам всяк так вдавалося ходити туди, куди забажаємо. На великій центральній кінцевій станції я сів на монорейку до Вашингтону і чкурнув домів. Мати, яка раптова і сумно постаріла, зустріла мене ще у Кеннеді, повідомивши, що батько мертвий. Аварія флаєра. Я планував лишатися в неї, поки не знайду роботу. Жила вона в Коламбії, передмісті Вашингтону. Повернулася назад після пайкової війни – але зниження сервісів та ріст злочинності змусив її виїхати знову. Мали чекала на мене на станції Монорейки. Поруч стояв світловолосий велетень у серйозному вініловому однострої з великим пороховим пістолетом на поясі і шипчастим латунним кастетом на правій руці. «Віліми, це Карл. Мій охоронець і дуже дорогий друг». Здоровань зняв кастет, аби потиснути руку з неочікуваною м'якістю. Бачить, панина Манделу!» Ми сіли в наземний транспорт, на борту якого яскраво помаранчевими літерами містився напис «Джеферсон». Ідея давати ім'я машині здавалася мені дивною, але це виявилось назва багатоповерхівки, де мешкали Матуся і Карл. Транспорт належав спільноті, і його використання ставало у 100 калорій за кілометр. Маю визнати, Коламбія стала радше красивою. Охайні садки, багато дерев і трави. Навіть багатоповерхівки, конічний вінегрет граніту з деревами, які дивно стирчали в різних місцях. Ми під'їхали до підніжжя однієї такої гори. До добре освітленого коридору з декількома такими само екіпажами. Карло підніс мою одиноку сумку до ліфта і поставив її на підлогу. «Міс Мондела, якщо все путем, мені треба підібрати міс Фріма на п'ятій. Вона десь біля західного крила». «Звісно, Карло». Вільям потурбується про мене. Ти ж знаєш, він солдат. Еге, я ж пам'ятаю вісім безшумних спосібів вбити людину. Якщо справи підуть справді кепсько, я міг би працювати як Карл. Так і так, ви ж казали. Як воно там, чуваче? Ну, дота в основному, на автоматі відповів я. А коли тобі не нудно, то тобі страшно. Ту то й я це й чував, кивнув Бурмило з розумінням. Мізмандили, моя бути оступною будь-коли по шості, так і так? Підходить Карле. Ліфт прибув, і з нього вийшов високий, худий молодик з непідпаленим косяком на губі. Карл провів пальцем по шептякам на кастеті, і хлоп швидко затупотів геть. Приглядай за тими катальщиками. Будьте обережні, міс Мандел. Ми увійшли в кабіну, і матуся натисла 47. Що за катальщики? Та це просто молоді гицелі, які туди сюди катаються в ліфтах, очікуючи на беззахисних пасажирів, що не користуються послугами охоронників. Багато клопотів вони не завдають. На 48-му мався чималий торговельний центр з купою лавок і офісів. Ми заглянули в гастрономічну. «Віллі, ми тобі вже дали твої талони на пайок?» Я відповів, що ні, але армія видала мені чеки на сотню тисяч калорій, і я ледь половину з них використав. Трохи збивало з бантелику, але вони нам пояснили. Коли світ переходив на єдину валюту, вони спробували якось співставляти її з харчовими раціонами. Таким чином була спроба відмовитись від талонів на харчі – Адже була створена нова валюта – кикали, кілокалорії. Ці одиниці вимірювали енергію еквіваленту їжі. Проте люди, що споживають 2000 кілокалорій за день у стейках, очевидячки мають сплачувати більше за тих, хто споживає цю кількість хлібом. Тож був введений змінний фактор раціону. Настільки складний, що ніхто не міг його зрозуміти. За тиждень талони було повернуто, та харчові кілокалорії стали називати просто калоріями в намаганні зробити речі менш заплутаними. На мій погляд, вони б минули купу проблем, знову назвавши гроші доларами, євро, гривнями, сестерцями чи як завгодно, аби тільки не кілокалоріями. Ціни на харч були захмарними, в тому числі на хлібні і зернобобові культури. Я наполягав на марнотратстві у плані добрячого червоного м'яса. 1500 калорій у вигляді телячого фаршу обійшлися в 1730 кг. Та ж кількість у вигляді ерзац-стейку з сої могла б обійтись у 80. На додачу я взяв також голівку качаного салату за 140к і маленьку пляшечку оливкової олії за 175. Мама сказала, що в неї є трохи оцту. Почав торгуватися за гриби, але вона згадала, що сусідка їх вирощує, тож можна обміняти на щось з власного городчику на балконі. Матуся вибачилася за скромність апартаментів на 99-му поверсі. Мені вони не здалися маленькими, але ж вона ніколи не жила на космічному кораблі. Незважаючи навіть на таку висоту, на вікнах були решітки. Двері мали чотири замки, один з яких не працював, бо хтось випробовував на ньому лом. Ма обернула фарш на мітлоу, і я вмостився на стільці з вечірнім факсом. Висмикнувши декілька невеличких морквин з власного ящику, вона погукала гриборозвідницю, яка прислала для торгу сина. Під рукою він тримав гвинтівку для розгону натовпу. «Слухай, а де решта газети?» – гукнув я в бік кухні. Наскільки я знаю, це все, а що ти шукаєш? Ну, я дійшов до розділу приватних об'яв, але не побачив там рубрики потрібні помічники. Сину, такої рубрики не існує вже років десять, вона засміялася. Уряд подбав про зайнятість, ну, майже. Всі працюють на уряд, не те щоб. вона підійшла, витираючи руки благеньким рушником. Уряд, як вони кажуть, узявся розподіляти усі природні ресурси, а настільки цінних ресурсів, як вакантні місця, не так вже й багато. Ну, тоді я завтра піду і з ними переговорю. Не варто, сину. Скільки тобі виплатили вихідних? Двадцять тисяч на місяць. Схоже, що надовго цього не стане. Так, не стане. Проте пенсія твого батька приносить мені половину цього, а на роботу мене не призначають. Вакансії віддають за потребою. Ти маєш сидіти на рисі й воді до того, як комісія по працевлаштування розгляне твої потреби. Це просто бісове бюрократія. Отже, там має бути хтось, кого можна підмазати за непогане. Пробач, ні. Ця частина ООН абсолютно непідкупна. У Сенкі Кубло є кібернетичним, жодна жива душа туди не має доступу. Ти не можеш... Але ж ти сказала, що маєш роботу. Я до цього дійду. Якщо тобі дуже потрібна робота, ти можеш відвідати ділера і тоді отримати щось із барського плеча. Барського плеча? Ділера? Ось тобі моя робота як приклад, сину. Жінка на імені Хейлі Вільямс працює в госпіталі на апараті, який аналізує кров, в хроматографічній машині. В тиждень вона працює шість ночей, за які має 12 к. Вона втомилася від праці, тож дає знати ділерові, що її робота доступна. Трохи раніше я плачу ділерові початкові 50 тисячка, аби потрапити у список. Він приходить до мене, описує характер зайнятості, і я кажу «добре, я пристаю». Зрозумівши, що я погодилася, він миттєво відправляє фейкові документи і форму. Різним керівникам, які можуть знати міс Вільямс в обличчя, він підсовує невеличкі хабарі. Міс Вільямс показує мені, як працювати з машиною, і зникає, продовжуючи отримувати свої 12 тисяч за тиждень, віддаючи мені половину. Я плачу дилеру від 10% і маю свої 5400 на тиждень. На додачу до дев'ятого рівня, який я отримую через пенсію твого батька, дозволяє мені почуватися з певним комфортом. Та це можна ще ускладнити. Розуміючи, що грошей мені вистачає, а от часу катма, я знову зв'язуюсь з дилером, пропонуючи в оренду половину моєї роботи. Наступного дня з'являється дівчина з документами Хейлі Вільямс. Я вчую її працювати на машині і віддаю понеділок середу-п'ятницю. Половина моєї частки – дві сімсотка, тож вона отримує тисячу триста п'ятдесят, а дилер – сто тридцять Мати взяла стило і зайнялася розрахунками. Отже, справжня Хейлі отримує шість не роблячи нічого. Я працюю три дні на тиждень і отримую чотири Моя помічниця працює теж три дні на тиждень за тисячу сто «Дилер отримує 10 тисячка. Дилер отримує 100 тисячка платні і 735 ка за тиждень. Якось не дуже, так?» «Прямо з язика зняла. Певною нелегальну я підозрюю». «Для дилера. Це якщо комісія дізнається. Інші втратять роботу і мають починати знову. Але ділкові зітруть міски. «Мені б краще знайти цього чоловіка, поки я ще зможу потягти шматок на 50 косих. Взагалі-то в мене було більше трьох мільйонів, але я планував їх проциндрити». Дідко, я таки їх заробив?» Наступного ранку, коли я був готовий до виходу, підійшла маз з уттєвою коробкою, всередині якої був маленький пістолет з губерою на застібці. «Це твоєму батькові мене належало», – пояснила вона. «Краще прихопи, якщо плануєш поїхати в центр міста без охоронця». Це був пороховий пістолет, з душно тонкими кулями. Зваживши його в руках, я поцікавився. Татові він ставав у пригоді? «Декілька разів так». Думаю, аби просто видлякати катальщиків чи гопників. Він ніколи нікого не застрелив. Ти, можливо, право. Зброя мені потрібна, – відказав я, повертаючи коробку. Та я волів би мати щось цікавіше. Зброю ж можна придбати легально? Звісно, там у магазин зброївте це. До тих пір, поки на тебе немає теки в поліції, ти можеш придбати будь-що, що тобі пасуватиме. Направду мені пасував кишеньковий лазер, бо ж пороховими я навіть стіну не проб'ю. Але, Вільями, я б воліла, аби ти винайняв охоронця, як мінімум, поки ти не розберешся, що навкруги діється. Це ми вже проходили минулого вечора. Маючи диплом офіційно тренованого вбивці, я вважав себе крутішим за будь-якого клоуна, якого можна винайняти за гроші. Я гляну, що до чого ма. Не хвилюйся, я не їду в центр сьогодні. Просто до Хаяцвіла. Це та сама дупа, тільки в профіль. Коли приїхав ліфт, то кабіна виявилася непорожньою. Він тих цим глянув на мене, чоловік ледь старший за мене, чисто поголений і непогано одягнений. Він відступив, дозволивши мені дістатися ряду кнопок. Я натиснув 47, а потім зрозумів, що неввічливість це була, обернувся і побачив, що він воює з металевою трубою, що застрягла за поясом. Вона була непомітною за капюшоном. «А ну, братюнь!» Я потягнувся за неіснуючою зброєю. «Ти що, шльопнуть?» Труба вже вивільнилась, але вільно трималася у Шльопнуть? Вбити! «Військовий жаргон!» – я ступив крок до нього, намагаючись пригадати. Ударом прямо під коліно, а потім упахчий по ниркам. «По ниркам!» «Ні!» – він заткнув трубу назад за пояс. «Не треба льопать!» Двері відчинились на 47-му, і я позадкував геть. Магазин зброї світився яскраво білим пластиком, поплямований чорним металом. Невеличкий голомозий чоловік підвівся мені назустріч. У перевізі під рукою він мав пістолет. Добренького раночку вам, сер, привітався він, посміхаючись. Що бажаєте сьогодні? Легкий кишеньковий лазер, відказав я, на двоусі в вуглоцю. Він запитально глянув на мене і просвітлів. Щойно отримали, сер? Посміх. Ще й кубку техіонних гранат на додачу. Годиться. Вони і справді можуть стати в нагоді. Він глянув на мене з очікуванням. Отже, чого бажаєте? А? Добивай вже, чуваче, ти мене зачепив, а тепер добивай лазером. Він реготнув. До мене почало доходити. Тобто лазер я купити не можу. Звісно, ні, солоденький, сказав чоловік і посейознішов. Але ти ж цього не знав, ге? Мене довгенько не було в країні. В світі ти хотів сказати. Тебе довгенько не було в цьому світі. Він поклав ліву руку на горбок на стегні рухом, який, неначе випадково, дозволяв легше дістати пістолет. Потім почухав ямку на грудях. Я стояв дуже спокійно. Все вірно. Я щойно звільнився з війська. Йому відпала щелепа. «Що, не брень-брень? Ти зав'язав з пострілівками десь там у космосі?» «Так і є. «Що, ти в зелено, що ви тіпу не старієте? Ніць спільного немає правдою. «Ох, ні, це правда. Я народився у 1975-му». «Хай буде халера. Ти ж такий застарий, як і я!» Він посміхнувся. «А я думав, що це типу влада придумала. Типу того!» то ти сказав, що лазер я придбати не можу. Ой, ні, ні, ні, в мене ж легальний бізнес. А що ж тоді я можу придбати? Ой, ну, пістолет, рушницю, ніж, бронік, тільки ніяких лазерів, вибухівки чи автоматичної зброї. Дай на пістолети глянути, найбільше, які є. О, маю якраз те, що треба. Він рухом вказав на вітрину і відкрив її задню частину, дістаючи чималий револьвер. «Чотириста десяти шести зарядник!» Він похитав його обома руками. На слона. В стилі справжнього дикого заходу. Кулі або флешети. Флешети? Ну, звісно. О, це типу купи маленьких дротиків. Ти стріляєш, вони розлітаються візерунком. Таким омакаром важко не вцілити. Мені припало до смаку. Десь можна спробувати? Звісно, звісно. У нас стрільбище позаду. Дозволь покликати помічника. Чолов'яга тиленькнув дзвінком і увійшов хлопчина, аби приглянути за лавкою, поки ми пішли у задню частину будівлі. По дорозі він прихопив червону з зеленим коробку набоїв до дробовика. Стрільби ще мало дві секції. Маленький передбанник з прозорими пластиковими дверима і за ними довгий коридор за столом з одного кінця і мишенями з іншого. За мішенями розміщався металевий лист, очевидно, для відбиття куль у ємність з водою. Він зарядив зброю і поклав її на столі. «Будь ласка, не бери її до рук, поки я не зачиню двері!» Він вийшов у передбанник, зачинив двері і взяв мікрофон. «Добре!» Перший раз тримай його обома руками. Я зробив, як він сказав, підняв його, навів на середину мішені, квадрат паперу розміром знігуть великого пальця, якщо дивитися в звідси витягнутої руки. Я би ще ближче став, потім натиснув на спусковий гачок. Той легко повернувся назад, але нічого не сталося. Ні, ні, власник крамниці заперечив з легким посміхом. Справжній стиль дикого заходу. Тобі треба звести молоточок. Звісно, як у кіно!» Я звів молоточок, навів цівку і натиснув на курок. Звук був настільки гучний, що аж обличчя отеріло. Пістолет рвонувся і ледь не вдарив мене по лобі. Але три кола мішені просто зникли. Лише паперові пацьорки метлялися у повітрі. «Беру!» Він продав мені кобуру для поясу, 20 набоїв, броню для спини, грудей і захалявний кинджал. Я почувався озброєним серйозніше аніж в бойовому костюмі. Але без маніпуляторів, які допомагали носити його. Кожен вагон монорейки мав подвоє охоронників. Мені почало було здаватися, що потреба в усій моїй важкій артилерії є дещо перебільшеною, аж поки не зійшов на станції Гаяцвіл. Кожен, хто на ній сходив, був або важко озброєним, або мав охоронця. Люди, що тупціли біля станції, всі мали серйозні пушки. Поліція мала лазери. Я натиснув на кнопку виклика Кеба, і на табло висвітився номер МОГО – 3856. На моє запитання поліцейський відповів, що чекати треба трохи нижче по вулиці, бо транспорт накручує два кола по кварталу. За п'ять хвилин очікування скорестрільне стакато аргументів двічі звучало десь вдалині. Я порадів тому, що придбав броню теж. Раптом під'їхав Кеп. Від моїх жестів він здійснив крутий галц до бордюру, відчинивши двері після повної зупинки. Схоже, що діяли вони по тому принципу, який я пам'ятав по довоєнним часам. Двері лишались відкритими, поки перевірялися відбитки пальців, аби встановити, чи я саме той, хто викликав таксі. Потім нарешті стулилися. Товсті і сталеві. Бікна, через які можна було спостерігати за вулицею, були тьмяними і покривленими. Схоже, що з товстого кула непробивного пластику. Зовсім не те, що я пам'ятав. Аби відшукати код-адреси бару в Гаяцвілі, де можна зустріти ділка, треба було прогортати чимало засмальцьованих сторінок грубого довідника. Відкинувши том, я вмостився зручніше, аби подивитися на місцину, повз яку проїздив. Ця частина міста в основному містила спальні райони. Сірі коробки людяшників, які побудували в середині минулого століття, змагалися за простір з більш сучасними модульними системами і раптом приватними будинками за високими цегляними або бетонними стінами, увінченими вмурованим битим склом і колючим дротом. Дуже небагато людей дуже поспішали кудись, не забираючи рук від зброї. Проте більшість сиділа у двірках з цигарками чи тупціла біля магазинів групами не менш, ніж по шестеро. Усюди був бруд і завали. Водостоки забиті сміттями оберемками використаного паперу, який носило протягами від нещільного трафіку. Причина такого стану речей зрозуміла. Прибирання вулиць було дуже небезпечною професією. Кеп зупинився перед бар і гріль Тома Джері, дозволивши вийти лише після того, як я сплатив 430. Не знімаючи руки з кишенькового дробовика, я ступив на тротуар, але навкруги було пусто. Я пришмагнув в бар. Всередині було на диву, чисто, приглушене світло, дермантиновий декор з елементами фальшивої сосни. На барі замовив ерзац бурбону і води, що була схожа на справжню за 120К. Вода обійшлася у 20К. Офіціанка підійшла з тацею. «Ширняшся, братюнь?» У таці був набір застарілих голок для підшкірних ін'єкцій. «Не сьогодні, дякую». Якби я збирався шарнутися, то попросив би аерозоль. Гулки виглядали нечистими і болючими. Вона відклала дозу на шанквас і присіла на стілець біля мене. Вдивляючись у своє відображення, яке рукою підпирало підборіддя, вона мовила: Боже, вівторки. Я щось пробурмотів у відповідь. Хуб уцопка на суньвинь. Я глянув на неї, сподіваючись, що на обличчя застиг нейтральний вираз. На жінці була лише міні спідниця з якогось прозорого матеріалу, та й та розходилася широким вирізом спереду, який демонстрував кульші та пару відбілених лобкових волосин. Міркувалося, на чому ж тая спідниця трималась. Жінка виглядала непогано, могла мати будь-який вік між двадцятьма та чотирма десятками. Точно не скажеш, беручи до уваги розвиток хірургії та косметики. Мо вона була навіть старша за мою матір. Дякую у будь-якому випадку. Не сьогодні? Точно. Можу, гарненького хлопа підшукати, якщо. Ні, ні, дякую, вона вперічилася в дзеркало з виразом, скоріш за все, старішим загому сапіанс. Я тобі не подобаюсь. Дуже подобаєшся. Це просто не те, за чим я прийшов. Ну, на кольори смакусів фломастери різні, знизала вона плечима. Ага, в Джеррі, налий мені трішки півця, він налив. От дідько, гаманець мій заблоковано. Містере, не знайдеся у вас сорок калорій? Мені талонів стане на цілу вечірку. Відірвав 50 і розрахувався з барменом. «Боже!» – вирішилася вона. «Як ти зберіг цілий набір в кінці місяця?» Як мого меншою кількістю слів, я пояснив їй, ким я був і як мені вдалося зберігти стільки калорій. В мене в поштовому ящику лежали набори на два місяці, а я ще не використав ті, що мені видали сили. Вона запропонувала відкупити книгу у мене аж за десять кусків, але я не бажав вплутуватися у більш ніж одну нелегальну аферу зараз. Зайшло двоє чоловіків. Один неозброєний, інший з пістолетом і поліційською гвинтівкою. Охоронець лишився на вході, а інший підійшов до мене. Містере Мандело, «Це я. Давайте перейдемо в окрему кабіну». І мені свого він не назвав. Він узяв каву, а я цмолив пиво. «Знаєте, я не веду записів, але пам'ять в мене ідеальна. Розкажіть, яку роботу ви шукаєте, яку кваліфікацію маєте, рівень прийнятної зарплатні і таке інше». Я переказав, що шукаю роботу таку, де можна використовувати знання фізики, викладання, дослідження або навіть інженерія. Пару-трійку місяців робота мені не знадобиться, адже я волів би подорожувати. Хотілося б мати не менше 20 тисячка. Але остаточно це буде залежати від характеру роботи. Він ні слова не сказав, поки я говорив. Так і так. Боюся, у царині фізика зараз не просто відшукати місце. Викладання зразу пас. Я не можу забезпечити роботу, яка вимагає постійного перебування на публіці. Дослідження. Ваш диплом застарів майже на чверть століття. Вам би повчитися років за 5-6. Чому би і ні? Єдиними помітними вашими навичками є участь у бойових діях. Можливо, я б зміг влаштувати вас наглядати за охоронною агенцією, навіть за більші гроші. Та майже стільки ви б заробляли, якби самі пішли у охоронці. Дякую, але я не бажаю давати комусь шанс ховатися за мною. Так і так. Не можу сказати, що я вас чомусь звинувачую. Великим ковтком він допив каву. Маю бігти. Ще тисячу справ чекають. Матиму вас на увазі і переговорю з певними людьми. Добре. Побачимось за пару місяців. Так і так. Не призначайте мені зустрічі. Я тут буваю кожного дня об одинадцяті за кавою. Просто з'явіться. Я допив пиво і викликав КЕБ, аби доїхати домів. Хотілося б прогулятися по місту, та ма була права. Спочатку мені потрібен охоронець.